חזון עובדיה, כה <קוע> אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. הנה קטון <כתונה> נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. זדון ליבך השיעך, שוכני וחגבי סלע מרום שבטו. אומר בליבו, מי יורידני ארץ? אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים סמקינך, משם אורידך, נאום אדוני. אם גנבים באו לך, עם שוד די לילה, איך נדמת, הלא יגנבו די ים? אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עוללות? איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. עד הגבול שלחוך, כל אנשי וריתך, השיעוך, <יש> יכלו לך אנשי שלומך, לחמך ישימו מזור תחתך, אין תבונה בו. הלא ביום ההוא נאום אדוני, והעבדתי חכמים מאדום, ותבונה מהר עשיו. וחטאו גיבוריך תימן, למען יכרת איש מהר עשיו מקטל. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה, ונכרת לעולם. ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוחרים באו שערב, ועל ירושלים ידו גורל. גם אתה כאחד מהם. ואל תרא ויום אחיך ביום נוכרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם, ואל תגדל פיך ביום הצרה. אל תבוא ושער עמי ביום עדם, אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלח נא ביום עדו.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 ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש. וירשו בית יעקב את מורה שהם. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להווה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. וירשו הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים, ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. וגלות החל הזה לבני ישראל, אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב. ועלו מושיעים בהר ציון, לשפות את הר עשיו. והייתה לאדוני המלוכה.